ولمن يخشى ابيذ ذوكرين ثبيغ الى الله نعم لاcharge نبيي نات फायदा او ان زنا تنزيلا من غير لبي كبلتوا با نو نزلنا هو تنزيلا ليغريون القران ليگل او تنزيل ذات رسول من الثر zo'na khalak A sama wa festivals ش.A。S mounin tuli zptnain a今is moun O Kha.S mounin tuli zpa.S mounin tuli zma wa okal ala golaha u cha chabi Kala zmaqa mokhi wa kala aetzmian mokhi egtilaoa teelo mikhi tir thirsti need the kwa mokhi it echileo lakar in niol aqasir pa ngrek muqátinn aw katowaagtu azi mkhi di karfurullu rohmadi yowa bezoribaur زمکه مرکی پیدا را خوب ورشین اسمان یې پیدا شو یز مکه قرشکو تصبيق شو ځکه له زمکه مقتدا لولد پیدا فورن ځکه له زمکه اوسینو پرولش خل دا بل خلک و دا دوار خبرې کوي نشته واحد مقتل په مقدم مختار و و او کثیر محیمن دی په دې د رواوې ابي ري او ان تاخير دا و او ازمان مکی پیدا شو او اسمان بیا پیدا شو او داغینا پس بیا اسمان که اوست پیدا شو الان ارزباد و ذائق الداخاها اخر نیح ماء او مرحاقی قسم دل تم دیلا قبری کئی او ایتون پشتی نباد و رماؤوی اسمان مکی پیدا دی مادا ازمان که نمکی بیا اسمان که پیدا شو اوک کارشو اسمان دیا روستو پیدا شو یعنی مادای ہوگو کارشو شاید او بچا منو منو رحمان دي لا لا. او رحمان و رحمان در رحمان دی او عشق عشق استواء برامار جا دلتا دا استواء دا بحث جاشو روشو دا استواء بعض حضراتو استولاء علا او بعض حضراتو او دا میزائی حوالا ورکی علی جارللہ دا مشریح حکومت تا اللہ دا او بیا پا دی بحث دی حسو لا دی دا اسمون نفاتر دی ترشتیو چتیتو لئیتونا یحنو عرشا اون حوال او سب بحوینا او بیا پا دی حد کل او دا ارکو رحملا او بیا پا دی بون کتیم جو اشیر او بیا پا درشو شو او بیا دا این روستو بحث کروان دی شداد سنچن دی نیستیوار اشیر پا مانتی پام را خلی دا او دا این روست امام راضي وي دلته موارد مخشري او استوا علش د نور مطوي عرفه معنا کي نه ته ملک حکومت بلل دتنه پنوار او دمانه شيرا ينه يا تلقيله باز علماء زبته دوتو کې نورو مکه دا اوسه مستعيره شو وکولته واه باز خلکو تا يات کي د محکمه سننيو چې تغيير راستی مجھو علی کا چی تاوید سو کروائے دقا گمراحا دے دقا کرو زمان اکا چلی زکواری زرشان و رشاشا روحان روحانی زراخل اکسی نرمو ماں غلی پیر آگاڑاں ہوتیل رایتاں کسی پستو ماں پا یاو طریقہ ماں کلکی زائمو ابل تک احترمو آئی نسوک چی دا دریاپنا کونو زین سی بیارا شنگل تا بیارا شنگل تا بیارا نو تبدانی دی دے وایا عزودین امد السلام کافر دے او یمدقیق علی کافر دے او یمدقیق علی کافر دے او یمدقیق علی کافر بس لجشا یا بگر یہ رو ہے دا سبا ہونکا دا تو درمو شغال دی ہای او سریش اخبر زکاة ہے اخبر ارادی پنیت مانی بخن جنگی دی نو دلتا آذین اقل کئی از جیلی مریان در کئی عزودین امد السلام وائی پا بعد پتاو دی آیت مبارکی او تائید او چیز دیوی حق تا دکچہ اللہ مخاطب کے عربون خلق وی پیشنی اور دلائل پر بازے کڑی پر مرافت فرمان دے نا کوئی تائید ہو ایدن همان تاکی متوقفت شد شد شد پا موسیعالا کی او دیر سلی مرتبی دیتی حات تا لیکن ما دامزولی صلیخ ہوئی شامی کر دا اگر ای باری وقتی کہو باری وقتی مکو دات امکواتا ایلہ بيان بحثه كلا كهو كلا مكرم او بيان قال رواندي احمد ضروري طالب حامي زينا شنو خلاف طالب واجب بين عند تعين الشبهه في شفاره شي كسو كده درا نا بيدن بار و انت تعلم بر خبرت سرير الاصاب علماء العالم مشرب الاسلام زان ساي طالب متقن او مشابهه الله تعالى ابو رطیر جسا منصابت ہے یو باکی ابو حانیفہ دے، مالک دے، احمد دے، شابیع دے، محمد حسن دے، سالی معاد مروزی دے، عبداللہ نبارک دے، ابو معاد، صالی صاحب حسن سوری، اسحاف براوئے، محمد اسماعی البخاری، تلمیزی، ابو داو صلیف تانی، قادم بلالہ، صاحب محمد، کتابی رتقار، عبداللسف، ایمام ابو حانیفہ، پکرانے بروزی اولک، لندہ فزار و صفات دے، لیکن پاکت بھی ت او خبرې زرني د مليک مصریهره تفصیص کوا کلهي اناده وسواله کلهي کوي کوا یو زکیو سول د دمغه تل 160 بهای په الیس کې د ماډم مصاهرې په مصاحره وعلى وخت زياته مصاحره نه پات لیکم 370 بهای نه دا جوړه وو مصاواره مصاحره دی پی 20 پیس کې پر 30 پیس کې دا تفصیلات دي بیا رجع ابو الحسن في المصنفة مطالب الإسلاميين وفي الكتاب الإبانات وصول البيانات في آخر مصنف بارن جديد إحزائي وصلاح قوالي بإحزائي في تفسير وانه دائم و بالكتاب قوالي والأولاء اتبار تلقر إيمان وفضل الشمان ومتشابهات أو وفتك إلما اللات أو تشريح و تجسيم موائع وبعروان تحرق تاجلات قيب وانه نبياش فان واري وخلاص تلقال تحضر چوارشی بر چتابی علیت حدیث وقت الفات <سؤال> واہم وهم پیلاکی تشبیح او تسریم او جلائیت باندانی بی بعد اخلق بریشی متحق تی تشبیح نو فرزل و اذن او باجی برکی حلاشی دی او درم نا انکاریان دی لیا حلق او باجی اندہ مطلعان دی او باجی انجماعات تی ویلی اللہ پر تنظیصا بیتوا سر تشریم و تشبیحنا حقیقت تسریوا چی منصوب اللہ کا با دی ذفرتي ويقالوا ثوباني جوابان دفاني 3.0 ثلوپاني ثلوپاني پریکتابي مپاکي کوي وي ويقالوا ذو مولا غريبه امامي نبي تراهم مشاراحم طي كاي كشراحم طي كاي سلفم طي صحيح نو قالوا يو تاويلي إجمالي ده بل تاويلي تفسيري على كالإستيواء مالكنا غالبا تفسير دا إستيواء مالكنا فرقمات تفسير على كالإستيواء ده تأترى تا نعمال أسنين تجرامان دون دراننا بلاذا اللّه تبمعلوم يزيقه مكتبنا فيه نعم تاويش نو ديوه وي ويقال تاويلي سلق الإجمالي ولي خلق تفسيري دا كترسي ما منويبوه دا ومنه خبر مطلب دا چې پر دا داګماندی الله باص دی بس څنګه یو دې خبر نن پر وښ او هغه پر ذمہ دار ته دا مثلی کوئی په ځوال کې واسنو د دکړې او د خسته بحر کې دی ال تایذ د خبرې کوي د امام خبرې کوي د امام الحرمین کوي د ریای کوي د ریای کوي د او علماء خوښ کوي ما پیدا خدای له ملت او کچھر تا مجبورت سوئے چه خلقی بردتا نو بیا وطر مائے زپر کا چمان نو آلنام پر کرتا خده حالا کتا پر نوکسا پشنس انتی بڑلتاییو چه خلق دیتا وہم نگلی بیا اوکاو لہو ما بس سماواتی فقط اللہ رجی حرچ اسمان کی اگر چکا زمد کریم اما بین اما وما تحرس سا او گلان تیز سوکوي سلام وز مکرم يوه حديث زم سوکوي نامز مکرم سوکوي وز مکيدي دننه کوم جهه کوي په تاولنده په وري زم مکلانه راځو سلام ما ته په تصابيعه سوکوي نامز مکا لازم کړه دليله د التوجدي غلاند خدک زم مکدا هغين هم صبر وانت زهرمي قولي کته په دا کې خپل وينه اتلب سدی الله ده هر سنه واقف دی دغه ته هور خبر کی او دغه خبر کی الله واکف دی اکثر نه پات او اخطا دته نه پټو چې پنسټه موږ څه دی خیالات دې د هغوی مواتد دی واخد ته کوم دی ما اترتم څه نه واه ما اترو او اخطا شین اقواله نه پټه چې تم نه دغه شی دی ما څخه وی أو دا إنه يعلمه لا جوابه و لا يريكي خواكاتك و القوله و اللات واقفه ده فالله به و لبنه يعلم الصر و الله الله هو الله حقار دا يبادرتك إشتحار رباسي و دلنا و دا قلت أسماء العسنائي هم المولدين لاتتبقى استوفر په دې کې یو فرمانی سببر متصیرې ده چې الله دې هر څه خبر ده نو په چا او څنګه د دعا او مکوا ده یزان له بحث کړی چې انکه او یو صوت میوزیک لري بدات او بیا لري د خلک د مکوا او کله تکې ده او موږونه د دې په غر دغه ګلابه کله کول سلام وګوره په وګوره وګوره بریلی اره چې تجربات ولزا کوم چې کوم ځایونه کوم ځایونه دغه څه دغه مکړکې په مځګې کو مسټین رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بصوت العلا لا الله إلا الله وحده ولا شريك لك وغنه ولا كريك محبول على الحاج التعليم ونحوه سالك نمكي كالبراية والنحان والنحان والنحان والنحان والنحان كبو خالب على الوقيت الغوري او اكسو الصورة الغوري نقائم ماربع فدي قائلني الجهاز مكب اي بجبار طالوه لشاقين كي شكتا مستعجانة دعايا فزور المرسوايا لأخلق شايف ذكي قال له منك السلام ومنك السلام بس بسي باشي يا فدعي بوشي بسي بل لا إله الله وحده ويله سبحان الله بسي بوشي مقتد يام تتشاله ورشي في خلافي ذكي فدعي في خلافي ذكي بسي بسي زادر ده بس. كده مصرم شو ليه اسمه الدعالة قد نعلك عبادتين شئاتنا دعي باسي ودالله ودالله فالأصمير السلامي وهل قطعتها داوود ديال توحيد وانت له قالو توحيد دا کله کوته په دغه دا برک دی مسوک له تقریر دی او تا توحيد ته په قوانی نه دغه مرام راغله لري کار نه کاوینه وقت کوته موسی حيث قالوا انني انا الله الفداوي دا انما الهكم الله او دغه نمبر ته فریده چې ما قران نه لیکلې ته سقاه دې پوښتنه چې تکبیر او شي اصوکوی کری کفا روائی چیپ او امبران علیہ مصرم پسو پاسیشان اویس انتظر کریں تمسوک و حل اتاکا خام خاراگل اتاکا خادر بعی موسیٰ علیہ السلام او حلیث سو یا قبردہ چو بنتگرسی کی تا دیتا دا, دا سمائی یاد وحی چوین دووو ور ملید نوری ولیدو فرزتا پا خیال کی نار دی نمونگا تسوالون ذاتا من نار دی دل پر ایواز شیلی چه السلام جاگوه بشو عیدنا چه مادین نظم مصر کا دمور ملاقات بذروم ملاقات مانی وقت منتقال اوزتا جن ادنی ای وقفا امرو فا ادن لهم اگا زمانا دا کومانه ورو بده دا کلکونه هیر شي خبر پداشي او دير دير وز زمو خدای روانه کله مارګي د شنبه یي يصر د الله <سؤال> خریب زم ما خسکين او د پخره باندې سره او د پښه مانتي کان ازهريا د دې خه مانتي سامان د کور به ګرشي او ترسته ویلا په پهغه له چې په با شام با شام پرای کنهست او زیوې وختونه په او یګره واقع توریه ولګل وو په یتين مرلمه شات یتين مستلې جاتي په دشي موږ خو لازم او چارپایان په جیل پلی شي وو او په ترېستی او خپل لپاره د جديت ملوه ورګي هغه ورنکي التویر له د نړۍ په ستره باندې زره ګرځوله د په حال یمین یا الله صلی الله علیه و آله لا الہ الا اللہ و لا شریک له و جنا قلب او تهی کتاب لو ما مما لا يقر بالبالک کذا چ فکر ورته یی دین او سمو هلک او ونه سو بس خلاص دا نو انکه ما پک ما ریسل تعال دیو دل اسلام علیکم تو کوشي نه رگی حاج طریقو تاس ما جلو خبر کلو نو ابراهیم علی السلام العرابلي پس हनुچ الله تعالی دېم زیک دې څنګه دا مطلب دی په دې پوښې یو درې را دې يا رسول الله زه زمونه غزا او کتکتي غزا تنکارا او غزا او خدای مه حاج لازمې حج ناسه ها دخلت ان ارسل او کو کتاب سو کو سد سو کو بچي سو کو یوال خدای جمع مستعمل الله عزت لپاره کو انشاء توه هم په این انا استنار ماو دره دې نه لالی اتی کومها شاترن پاستا د دې ورو نه دابا څنګه لږه یخی شه ور کنه نمبر راوړم نو تاسو وګورئ او یذو یدام علمع اورمن خدن خدنا خدون کې د خدنیل <سؤال> احمد متر مبالغتا <سؤال> سو ګان تناول وشابل کې نو قالګور شنه سو ډیر لغوه خو جزار ده شتا یا ذنیا تاریخی لنمترسو می فائز فلما اتا چراح احادی ووطر آوسو اگل طوری سوکو خانه را عناد ده خط راق یا این سمورا ده بیغا ده سوکو انده اوساش ده او دلترانی احمد بن حمبل وحن وضیج وویل موسیٰ وو دیر آن دی وګر ور دي د قانونو څخه کیدل تک شي نه ا جې سم ور دي د قانون شنه وال ندير نه شي دا څنګه څنګه ور و ور دي او دې چې کله ما کړم نه هغه تبعد کیدې د نور د دې کده ا مې تسان کې زو چې دې په شاکه ور امر خاص اولا تا دنات دنان لحسوان دا دا دا دا گمان بے دا دنجی واقعات تا دنجی مار بے نو دی آواز خوشو متصر اس موتا زلوحی دلتبا متصر رددو چا آواز تین پی غمبرت موجرازی دا پی غمبرت مختیخ موجرزی نی این خواه چی دیش خوالی پراتلیش موتیل آتاک ہو لیکن موتا زلوحی نم بلی ناقاوی دا وقتی پی غمبریم ران اللہ حسوشو یا نوسا اینی انا ربنا د شيکه ستا ځو نه او پنځي امر په تاکید ورسو خامخا دوه موږ د زستاره یو او دا خبرې څنګه ورې دي نو دا ما ته نن ته وښو کوو او په دې کې ورملي اره وای خبر ما د د خبرې په الهاشي الفاظ نو دا هم او تاسو په خبر ما ته د الله په خبر ما د قرنانه دوه يقولا دا اخد زماء اصطاف و جراشتنا انتا فضاعش خط لفعلاش او دهارتا ربی غارم را دی ده دی غارم را دی ده ده ده ده ده خارق تعدسه شخبره تسو کی خطوك سو سعیلی سوشتین دیوتا اخنان دی غاره دی غاره دی غارد دوه خارق سو زین فکرنا ان دغ مسته چې کمم شي مووجود دي نو قابل د اوور هم دی ددو هم دی د کا هم دی دول هم دی سفری شي دا د اللهته طرف نهعادر چې دللی دی داګ کوي وګو دا کار کوي او پهطور د کار مګستر ب کار ووت کوی شي د غ کار سرګې کوی شي د خولی کار غ کوور شي دپ کار کو شي پو کوه شي نو ال لاپت کل <سؤال> متو <سؤال> دکي او ما تنجیوئی الفائل غوردو دار پا کلان نفسی بانتے او دا حر طرف لگو نو دا دیوئجن نو دا پا که جو دل بحث دی خارب پا که سمیع تماعو من دبیل جہا او دار وکر رائع وزمی آزائی لکی مشانی ها سمحو واللکی مشانی ها لا تنوری وکر موری وزموری دار دخار دار او شیوئی اصوانوسا کلان نفسی لیاس بی حلق و لا سوح دیوئی دیکھ زمس نار قیدره کنه مو کنه سته پیدا ولی اوت وینا اوت سکوئی زکا دا د اګسنان مسبر اسکوینا یما انهما قاتا من جلدی حمای میتین غیر مطلوب دخر تر منوا دی بارت ورکړشه د تاریخنا د اکرامه ورقطع دا غیره وخت ته تی نی دی kana la misal lana mukanna burbu qisa usufi dawai zaid al faqir de shaib kalu ka kamban to wajib ba batin hi kuwa de musufi wa kim ma khufin qatar to fai faqul faqir to sunatir wa taray nusuf to hi handa walayi aw mala ingal de maro aw atamway bi bazaar bi garza ida tawazu che ya kam nasiba اوز دا یو بل بحث تے چی پیدار تا مونس کول غرلی کناغ غرلی نبال احوارات ہوئی تے نمبر خداوئی پیدار پر خوکاوئی دا یهود و مخالفت خوئی دا حدیس دا پر یو مولانا بنوی آر معارض کلیر بحث کرے لئے چی پیدار پر خوکرے فعل کچی یهودیان دا ننسا ما کو یهود در بچین کارکے اوپی پیدار نکیر بیار رکے تاکو پیدار پر خوکاوئی اوپی پید بل انت مديون وري ما كان وشكو دلته شخصي دلته قايمي کراچی دلته کوسي فاتنجا zato this is to be like the a problem نن سبا کوسي فات کا بر مولانا بنوڑی کو خبرون پیوڑے تاسو په یاد پېژنې نه ګوتان دي کنه پني نه پمانځې چې بخفق دي او ګوتې د قبليته متوجې ته اي او نوږي غليته متوجيه کوست سنت پهبوط کې بزران دي په پانا کې بزران یو قطال او په اجازه چې داږي زه دغه کې ته او نار ګره په نو تنوري یک تا مداخې مداخې ميم سین او خذا عمري دغه کوم خذا پیدا او نار شپه ته و شپه ته شپه نبال اکستان راش رو رضی پر حضرت احمان اچھو اس پیغم بڑی موی بڑی خوب بیوخ بڑی غان خواکوات جو مرس تاکیی کنا و بلتا پیزار پاک او بلن رایتی صاحب جوتے او سلت فارش رو اپا مانده کخپی یا خوضل دوارا یا یواء کتاب انده قدر دوار اکھپی فرز دی یو قاد نجی یوک پی خوضل فرز دی تو خبر ابن امامو اکھپی دوار اکھپی یا خوضل و اتانا یا وقتا فاتشن موند او شود رخ بایدی پاتشن میلیویل خبر ایو خود داهم یاد دارا نو دا پاکی اوزیاتیون دی خبر موکلن تایذارتر صحابه و خیرہ پینار کریخ بار وقتی تحالا بتاسو نو دایو بلد بحثی سپیدار روباسا لیکن ایم زیاری یاد ادب اتو سمویلی ادب مناسبت یو الولاستی پا فردی کنبکا پیدا دیوباسک خبی مباسک خدی لرکا بچی لرکا سوکو دنیا واقع رب لرکا ریدوش ناعل نمولاد شپا کمش مزی پایدا کھلی بس اللہ تا متوجیش و انفلاق زوجیبا ننال پیلیش نمات کتول لرکتی ولای اخفا علی کا انہو بین اخفاری ماتا مشاہ داری گی پسند کھلی گب تفا رکی پکیوین اداپا کھوا ہے چی لپر مستعمرشی تحق نکت چو بے مستعمر هم نزیم لکتاک تاویلات کئی و حر ایک روایت انزو منزو کا لکنزو سے وشر تعلقات تھا انزو منزو مانا دا حر ایک تاویل دور زکاة ورگا خوویلان و مزیدر صاحبون روال افضان و مرزان فاک انزو خوات کی فتران و آمندکو بایت خود گرد ہو جو آئی داپک اسمہ گرد ہو نیخا انکا بیلوالی وعد ما إليه تغيي أو كانت تغيي عن مقدس جفاك الشرطة تغيي باته الطواعي نومي فأنا ما تاعتخاف کرده ما تغورك إبقال كمان دي لأن النادي أو مقابقات تغيي باته يومبر دي لما المحاركات واحدة تغييش وهذا ذكي إِنَّنِي أَنَ اللَّهِ بشكز اللَّهِ يَمَ اللَّهَ تغيي ذاك واجب وجود مستجمع تطور صفاد یو غستیده شخص مکی منسوی سکویده علم او افتنهم دی خیلی بنا سیاده نفسیاده او دیو رشیده طال دیو علم دی قدرت سمع دی بصر دی ارادات افتاقی کمال بشتی او دا کان زیونه منزخ دی او حق دار دا, دا فندگی زمانات دا المشتر <أدلتي> كان او دلتیو جو غریو عالدیو او ایسی وکیلہ اپا کانی ودردو او او كل او بلکان تیجره اولا او خیلہ سبتسجی خودو او او زنی پسیناتی خودلہ او طور دا کل او وحبو ادب استمادادا سی اندانون اختاکا قبلیگا استرگ اختاکا وکیلہ عقل متوجیگا او اعجم اکرپا عمل بابی تاہبود بی زمابندگیگا وارا نوکی بیا حدایت او صدر الدين الشرابي دي بيلي حكمتي عمليوي يوت حكمتي اعتقادي وعلميوي نجا يزيبو خالق وما يزيبو خالق قبل العمل علم قبل العمل لأول علم حاصلكا رسو عملك وطلطوة يو حكمتي عمليوي يوني هذا كارونا نعمل عمر سلطة لبسات الله فقصره عراوكا نطاع ایو دے اعتقادی و علم دے الله ایننی انا اللہ لا الالہ الا انا دا حکمتی علمی شا حکمتی نظری شا عقیدتکا دا غیر نفس عملکا او تخصیص بعض من خصت سرات دے دکھر اگر کبھی باتی نشیو واقعی نستیب فرنوها بلوس چی تیر شی زمانک کم شای نازل شی دم دفار حجرتو دا موسا تاوین آشوا او نبي قسم فرمائی پاک پلا من نام ان صلاة اولتیها فلیسلیها ایداد کرها قال نفر اقنی صلاة ایداد چکم موقع تضیع سمع نموز اضیع سو یفشیو زباد منوزی کمانا بیا او يا موافق یاد يا یا اضافت کم اثلو کان طاعل کان زباد یاد کم اصطمائیت کن زباد یاد کمی زکری لپارد یاد او زماتا لرا یا علی نکری لپارد یاد او دوستا ما لرا یا وقت ذکر دیو دیالو زما ان الصاعه به شيخه قیامت او جهون خا مخاروان ذکر تهم چې منځونه کوو زکات ورکوو غیره او دار روان دي اکھانو زر او هیه چې پکوم د ځانه پکوم د ځان نه پکما ځان نه هوښی نه دا ذکره ستو په نخم پیغمبران ته مخه او قبر اکه د نفسي دې کوښی د دا د لیک ټول ځاواله قیامت راوړي اټکلې ټول ځا چې په دغه شهر نفسه به ما په ولزه له صحاجه عمل کړي خلاصه پنکا مې وپښې طالب قیامت قیامت یوه دشتګنه ده ارینته وپښې منهغه خوب لا یو د قیامت نوم یې غادي وپښې او قواطې به هوا او پرتاش پاک من د در دنیا خوندونا غرقی انوان کذی تر دانو حلاک بشنی ربی یا رب داد کنگی تر دانو حلاکت بشنی تر دا که دک از اقیامت دا تر حلاکتو دی وما تیو کبی انوانی کاموسا ستا تا دی خیل آس کسی دی ایووسا خیل آس کامسا آگا تا ماری باید ودا و تقوص والی که ودا كذا توجه في الاشتراك إذا كنت أمسانا كنت أعجبه ماذا كنت أمسانا كنت أمسانا أقول لكم لخامات المتحدة كنت أمسانا كنت أمسانا مقصدها قال هيا أسوانا دا زمان أمسانا أتركوا عليها اعتمادكم فلي أتحامل في مشغولكم كالتوالعيدم كانوا لهم أكزمنهم كالتوالعلماء أتوالعلماء تخيطوالعلماء واوصى بها كندلكم بالمرمر كمصابني على غنم وخذوا الغرشلو لا بارك الله بكم لاحظوا وني وهم فاندا بظو ومثالهم فاندا بظو او لا ينون وليفهام قالوا وما فكنوا رقي لهم تشمكثر متولين الف تفيدات خبر جزشي شكل كل خبر خبر جزي امتذاخ ذكر كاي مسلل دکر چی دا مقصد چې چی دا چی دا خبرو کن چی خبرو دیشی خبرو دیشی چی کلا وقت تنجی خبرو قیم نوی خفگان وقت تے کم دے لیکن زن امسا یہ پر مو ہے او اصفار دا یا پر مو ہے امسا دا زمان امسا دا دوگر افتر کو تساید دا زمان امسا پر گنام امسا و چې کله مقصد دا وي چې خبرې کوم او د چا سره کوم خبرې په ژبانه شي ځګ شپ کولګو جواب ا سما ام ساده دومره کوم نو په ځای دوه دوستانې په ورځ جنا ټول سپنجې خبره اره اره او غیر خبره کوي دی اکر کاره اې چې ما ویل کړه به هغه 2 سانټيمي او د او أو, او تر کش به ته هم در موږ شو را او تر څه دغه په توګه د چيله لپاره چې موږ او جامي او چې کله به ما یل کېد خوانه سفر سورې ونه دا به دغه ترلار بلې دوزی هغه 30 میلیونه دغه څخه ګور دا او بیا د څه را واته سورې وکړو چې موږ له بلې راځو راځو دغه وروسته دغه وخت راځي چې کته کله په دې او دا دښمنه په وینا طريقه دغو دوه کاره چوله پدې پوښو او شپه په پسنه دیوال برانا کوله دښمنه وکاره د ژوند جنګ وکول او چې مې کوم څه تاره یوکړه فان یوکړه د ژوند او دغه بوت شو دمه ولې او چې بل هر بران هغه دی وکړ پرځال پناچی او فخاونې به یو دتجالي او وروتي او فټي او تټه دغه او حیوانات او او خبر دسرجولي وزعم ان ذلك مما كانت فيها بعضه تبوس جلالي ولا اورى وجهك ليس ما تذكر خبر عاش ولكن في التالي بعد قال يقول الله فالا احانو لكم صر القى القطع الارض ثم كده دخل فالقها فتمت فجاء راس ما قيم الفان طاف على اليسو تعقين فیضا ہے ناگ آنم سا تو حیتن خامار دے مار دے تسحا منجوہی تنشی و تن تقلو بسراتن حیات مار ساگو و نوچی غتوی نرمت غضا آمدے لیکن کل کل ہوئی صحبان دے و کل ہوئی جان دے غت مار شی, شی. شی, شی. شی. جواب کھر آو یا خطاویت نایو جان دے و او یا او او دمن دګارو حساب یې راکړ قالوا الا لا تقض خان ولا تخض یریدم او دلی ماله نشي یریدل وکړه انسان ته د تقاضا دار چې مارته یی تنویدو خو تصریحا چې ته په حالت کې ای لازم مخنه چې داعه یې کوي امصاب دیا ګورشه شي فنویسو بخضو وعالت مان بشي یا اپر کس پارکنی خوزها وعلا تخب سنو وزن یدک لا تی اپر اوسکا الی جناح تخبلت سانتا تی طرف سوئی تی تکتا سانتا ہم باری شو زمان ترپتا ترپوئی اشی حقیقت تو مرغان کولی جا لا تولی مد تولی در تولی تولی تخبی روزی بائزا افتی من غیرسولی بید اتماعی زناسو ارداد والقوخ ايه تنقرا حالك و ها ايتان نقرا ادا ځان چې بلنه مزبله دا ځکه کپ بلنه لې نو يکه دې په دغه نه نه بلنه د قران الکوراء کې کتي او په دې ځه د تراو ما روان شي د روان ترڅ کې دا اولي ترګاوش دې انه طغانه دې یاو <صفح> زمانه و یاو زید تلیو ما یارو سین تا دیر کنوشو سالویخ کال باشید، بیش باشید، یاد باشید یاو او دا دا شخلی تویست چلی کن نو تبریغیان دیمتاوی تبریغیان نوی تبریغیان نیو یامات اسلامی باشید او خطرین گوز کنک پل جا سامان خود و, و, و جاکس یوم شاعت التوحی و سن مفخده ایومی تبیحیم ویلی جی ستا برس سیاست میں کمت تریکار دیشتی نمیدہ حکمت تریکار دیشتی حکمت تریکار دیشتی حکمت تریکار دیشتی در سبت پتوائے حلی شتفا میں موسیٰ علیہ السلام چھت کرو ہم فرس ہم ایلا پر عوض میں ہوتیر عوض پر عوض نکن تریکار دیشتیو سن میں وکام چې معلل شي په لږ باندې باندې کډه ګوري نو ګدماشان کر کوي او بدګر وکنه نو بدماشان ستې کوي کم دي کوي هر افسر دغماش هر پانګ بدماش هر غنده بدماش نو لیکي روزانيږي حج نکي زکات نو ور کوي د خلاف ته ته نه غنار او خود ګټې چې نه شراب حرام دي پایې کې او نور څه کوي چې هغه ته فرماتې شته دي په شراب او چې نشه ده هغه به حل نوي باسي دي بیا خبر ورک وو شي قرآن چې وایي شراب مکه نه ورسوه هیڅ کوم شریسته کار په ځان کې نه ایله کړئ همدام دغه په انبور شون انور تو راځي دا تاسو په درځي کې تاسو او چې نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم خط دیگا خطو نشاہ تیلیدو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمدین عبداللہ ورسولی الہ لقلع عظیم اخبور سلام علی منت کا بات حضا اما بار و انی ادو کبھیلیات اسلامی اسلم اسلم اسلم یوتک اللہ و ایلک مغتین اين اوب ايم ما عليك الاسم يا يسيين اسم التاريخ وال كتابي قال لك من زمان بينه او الله اكبر البخاري كوره مصطفى جمع غورا بالله شته نمشي الضابط نوع او ضد جاء يتراقب تقول كل مليون ذشوبه اني بغيت الحكومه تسقط علينا تسقالوا وداعا همت ذكر حكومه السقاطه المقابرين قولي مدع خبريات ترى إنه مضبع قالين أمره بل ايه جاوب الحب جاوب يتكبر قال رب بشره خبر خبره جرابة تشكرا خديره جرابة وفي كل تأمر عظيما وخطبا جرسيما يختار لناهول احتمال ما لاحقوله إلا في الجائش رابط وصدر فسيء تستوحر خبره جرابة أغيرت جبا بلس خبر, خبر برباش سینہ کولاو بری ماللہ کو سینہ میں کولاو کار بے صدران صادرنے کا حلیم نیکا پیٹے درباشنے کا انہم بلند پیٹے ہوں کا ایچہ رایدوں میں تک ترکیت تبیل بداوت کے شلائے گزاری درباشن کو اپنات شلح صلح جالہو پیٹے درباشنے کا نو پریشنہ رہی گی امیت میں تشویش رہی راگو شلح صلح سے دفترہ یا او اسمنا لك تدرك داللانا دس ديتو لك زوايا لسنا قولاوك سلم خبرت قصفانك بس اصور خبر قولا يو عام فنج خبرك ونج يو فرعون تخبرك ونج واحل رقوة من نسانين لئيتا وصفرا غوطة درجة بزمانا فجبكي ميغوطة بس جبكي نسي باني ببين يعني بساحت كم جوافة بس مثلا نو باز غاتوی دی که بوٹا وقت در دا قولم با کشتا مولانا مغدیم با او بازویش ایمان در اخواتی کم وقت کی تا موسیٰ علی السلام پاکی دریافت کی فوالا کرار یا پیر اولو لیدو یا دا پیر اولو خادمان نقوم لیدو یا پیر اولو خادمان تا والی پاکر ادری اقوالی با خر روانا نو پیر اولو لیدن و خادمان آل تجیر اگو خاد یا چې په لار کې چې وایو دغه ورته نه دی خو دا څار پکې کوله دبرباري وروه نځه ولا دای که ترکه اوونه دای ګوني ځکه چې په یو دخلی پينه وحرظ ما عليه المراجه كلها د ټول زانو په خپل په بدل دا حرمت تکني ا مکلب نو اجرا پکولو دا منخره دا وال شنو فنشن تکني او سکو ځکه چې په ناحی په پیو وخت له حضرت محمد سلام خو ته تخاله <سؤال> کله غونشي د ذایمو اجازه کی څه څه تخره نه ویژه کورانه درا و استاد دا به کوم کده په څوره څو پرانو کوجاله ای مو اسو کوم دموو له دابل نه دا یو په حالو دای په کارو پیدا شو زمانه پخاره ویراو چیراو څیراو نه وڅه مضمون ګدا عادی یو خلک ګیرمیش او لو خما ما شمر خداد شي نشناي مزال تقدر رايه داك التار على ما جنيش وما كيدار هذا هو الطريق بخباي يقعد في سكنه لو جوال ايوب كيسال وات يو دو فور ذا يوكي وركا مرغلي كي خوي ويضم على غازي اللي او هو د نظر دې درشه په دې بیا لاس ته راځي د روح مانیو کولې لاس ته راځي به راشي چې به بل دا نه کار دي اسباب په خلاقته الاله او دې نه الله د نړۍ اجدوسه او سوګیده پیدای شي مو توه با سره شي پیدای شي د رسول د جمکې لکنت دی ایمان فصيل مبارک راځي یا باہر کت دیر وحلو زیادہ دیگر باہر کت دیگر ختم شیر نوینیش آو حسن بطیوی آو قطوط تسوک لگئی آنوزا سوانی قیبوشی ابلویچ نا جبائیوی نکول اللہ ختم شوی سپکشتے سکت چووی یا اللہ حارون تن گا و افسر من یقا زمان جاک پوسیح لئے مالوی زمان قدی جوہ کلاہم پس آسیا پوسیح کنے نتا اختلاقی مسائلی اور انا موجود پر کرا دے او د ذکر خبر او وخت ول نو ول بلستي اوس ته بجواب سي دي نه نه اور سي زم بجواب سي دي او چې لا دي له خپل د سفر په نن تر جواب وخه دا سینيو پر دا څنګه سره یو غل لا شي بل ځکه دال لا کار دي فیزل کوي اگر اپ سال فارسی و استلا غا ده جلي زمانه يتقو قولي چه بخابر ميقومي فقالت في تغي قال الراغب هو التوصل الى علم بعلم و غائب بعلم شاهد في ترى ده اسباب ظاهره و ده مبين رايت ترجي ظن قول علم ده غائب فعلم او فقاهه خاصه الى بقوله او د غائب علم خاصه لو انت شاهدنه د غائب خاصه به یته و راتو ی نشانه مې دو په پر یوک چی زب شانې حواله کما د فقاحت د فقاحت دری استعمال دي کته راغلم په منځونو راځي فقها پوښو سمعایې سوال او چې په په خاصه پر دې هند د دا فقاحت داوی شانی حواله کوم فقحه فمانا تصمان دید لانا سوالاو زرابا انشوا قصدلشی ضرابا نو دیتشو دبن نفقوحا کی مخت کنار شو نفقہ حد دیتشو نو عیرم خاصت دا وزعنی وزیرا وزارت امان فار وزی وزی, وزی. مانو معنی طاعیب ومانا دید وزارت پیر کتا ہوئی نو وزی وزی ومانے قائم گی عمری مالی بلی باستشاہ پاکا روان شی مرگرینی اب تو وزیدو دید کم پیردی کم لأنه يحمل من الأموري ويجعل الأموري من صباح ونصف يختيار الوزير وزير بعد الشاي بخاني مثلا جبان الشام ومعاد الشاور ووزير بعد وصالة من صباح يسروا صدري مملكة يختياركو لغا فلاسي لك صدر ونصف يترغي مشاركو ويجعل عمليكين بسي بطول وزیل کل با اختیاراتو من ثبا وزیل اعظم تیوری نو آجتا اکل داغ بلاسکنی او تایخو دا سخط فاناتی سعر وشای فاسکی نو اید سخط دو کنو سبا سلو بڭه تاوی کنید نو دیر او دیر او دیر او دیر او خادر زمان اکو رمینه انا سو دیر حال وزیمانی معاویم کتحامل دا بود را دیر مشخطه دو تاکنید قشل رید شکل اکوم پاریمانی اگ الارغوه امتشل اضافتال <سؤال> طاقتا و اشرخو بی امری شرکت کا زمان سرات بلی خبر التبنیح کی اتو ان انداره کش تبین دیم او دن کو از او ملاجی باکتا عشقو دو او دفار او دو احسان کو که که امسدق و قسیرن بیدار تدزیحاتو دیمی و مدبر کسیران تالی بوزوی ستا یاداش که او اشتبه اذري و اشتبه امرى يوار او ودل وزير نغلي او كان سبدي وخدام هذي لكوانا مايسا ائنك كنت دينا بصيرا كذن حالات الخبري وذيبو شداشتهم لبرنفيد دينا ده قال قد كنتي بلقى شئتا سؤلت سوالوستا موسى سوال دي او خبري ولقد ماينا عريكا مايسا انك تطا مان دي. طاقد زکه قبول سو چې ما سفر بوخان یا سره دی او دیا ته او تی په نفس موسا د قبول ستاسو زکه خبرم شي بوخان په ګری ما ته نوکینه مکولم کوی نه مرته نو خوا یو بل زمانه کې یو بل زکه په وخت دی نه هغه وخت او یو ځل دې په بل زمانه دی هغه دې ګیندې یمره درته زمانه په بل یو زمانه کې اې راهینایله او موږ اور مراد بخاری د ګورو کلام دی الہام دی فزر کې متخابر اچو چا په ګلای په پرشی ورادی خپل ته پرشی او خپل امرته ورادی دغه دغه امرته په شذاب بحث دغه په کبره غرات وای یو څلم ماده دی له منسلف له ما تاسو ته داوله ته اوس لیک ستکه ده له منسلف ته موخسنو دلته او په څل چا وما صغيرة من خاتم فتح القطب قائله في حديثي موسى بن نور من جوال كان او ديك صحاب اندغامه لول قائب زيد يقول الى جس اخبار دي طالب له ولا وي اذا اجدتي ولا قال حديث قورا فذا صغير ولي قرافه سرت الشيو تلا تقاولوا ما بيغادي دليل وقلت لك تراقب لا تقولني من ولا ذكرك يا دعوي المحيانه يسر بنا سوکي باري خاين دي سوکي باري خاين دي موږ ته نيول نه مليته احيانا باري خارق بارخ اذنته کساله د موصالح لمون انخذي فيه د غواحي تبا وله غوا اب تابوت پتابوت انخذي فيه وله غوا اب تابوت پتابوت تعتبر الود طويله فقطب غموته سموږه د لښته په خوته خو طيب فيه کبہات که په موسی د بحث نه نو وګورځه موسی په قوتي ای وګورځه موسی د بخته او د مليان نو وګورځه د غیاڼه موسی له پای څخه دا داور پکې اکی طرفه بارک ثانوي چې د ځبيرة د زمين شاته مصادره او تخصي بيه د لټه او ته لريخه د زیاتہ متعددا تخصي بيه او ورګو د واډه په او القا عطا حمد او بای غرزه دا یاد بساحلی پساحل ما بای نوی او بای غرزه تل بیونقی کی امار بے موراکت نصره جملخا بای او بای غرزه مبالغا تن نعوه لے چا اغدد داکار خامخا او کری وابای خرینی ویزی مشمن زماع او دشمن دخابا زماع دشمن بعد اکرسان داویش براو مسلمان شیوه نده یو وجب اکرسلان اولی ویو زمان دشمنده ازا اللہ بیشو مسلمان دا سندشو دایو دایو دایو دایو دایو قام آنا یا خودلشو گوری واقعا ما الالقاء وما نغوصول ده ده كذا سمك لغه الالقاء غور الزغول او كذا غور الزغول كلك الحق الحقيقه ما لا اط شيء مجاز لغوي على حقائق متعارضه الا مجاز رئيسي فما نغوصول دي ما تشويي بي ميزا يو روح المعاني وين وغذات القران وين لغه غور الروح وين او عفوا افضل كيف دي كليات كي طغارمان دي. دي بس هو نعم انتوا اول قل مالتنو قل اول دوائم ناکیره یا با انت دوینو اینو باسی کتو جوائخا والقیف علاق محبتان او رضا مطفا مئن محبت یو عظیم شان حدت منی اذا ما تردنا قاتل وستر جلیل خیستاوی چاچ مولی تو تحقیقا دو با ادران مخیستاو او بمون تاگو شو او او چاچو با تاگو دا اگم يعني تصنع غير فارا استاكر ورسم تدويك لا شيء استاكر وشي على عيني تقدر تقول بمعنى عين تركت هي او دا تمثيليه في الحق ده دا فال ما تصلمي كتاهلت معداتك لا تشوف ده حتى التركبه ني جهه البوري لشي ده استعاره او على اي کله کومانا باور کي زاخور استا کور کوم دي داور کي دريا پوه دا یو وانو اندهال دي نو سال ته نو خد بس وښو نا غانا زين تراتي دا بیا بغړي وسوږي پړل طلعت چې څنګه چلشي نو انته په یو د اورتو کورس یونیورسو پریکټیک کورس وغوړول غواړم چې په ماډرن ډول وګورم او د وبغى وقت يستمشيه فكاه سيخطور ستعروانه فستقولوا هل أدلكم أنا طبق أولكم إني خامقا على منطقات يأكله فإذا ما شمتر ورشك يزمه جمسيه لأسلام فكروسي فرجعناك مخالق وطويتي جدا دلينا على ذلك قدر راكا فجاءت بأمك سامروسا فرجعنا إليها فنقصي إدرا إليكا فاقصي هشوى محدود فتربصا هل أدلكم على ما يأكله فقالوا أو كانت دلينا على ذلك قدر راك او كي تطرع ينغابر فارا يسترق داعي يغشي خشالشي ولا تحزن او غنجن ميت مضاعر كثيري ستاست موصولي للداخل صار اخر من خبر كوير من اباس او ربيان جواهر اسم جواهر اسم جواهر اسم او فاراك اسم قدر او داع موصولي سيسي بان لما هتا كوته جمال څخه ورګې لري که ماشوم راځي او هغه وځي ماشوم ورته شي وو هغه په یوه وخت کې زموږه غادي کیږي که ماشوم راځي خو زه لیکم او کله یې ځکه ماشوم سبا کوي کله نه دي کومه خبره لري ګورو چې کوم ځای ته ځو خلک صحونه هم تشقق من راځي د باچا شرقيه وسالوې بلد ته په راتلونکي کې دغه ځای سره ما او دات په حجره ها نغا خو د کله لا څه تمثیل ويشغل تلعو حتى وانتنا جنباها رايا دخلوا دالي وولا مالك تلقونه بجر وانتنا خلقوشها لاي مالي خوش خبيرها لقدروا انت ووشنها اي ما كراجدها لي بيجزئ انت اترك ليها باحتكيها اوت يدها وابهي ماشونة تلما اتماسونة قالت لها امكو عندي ارزي اذا ما دلوكت هنا اوضاع فاي ناج لو محبوش خبوشها لقدروا شنب مالكو بيش ماتبط منه لقال كيف حريره تأتيه فإن تأتيه تنسوكي أن تأتيه وصده إلى بيتكوح تبعون تأكدون لا أعود ورخوضكم فعندوا إلا ظنبتنا تركوه فإذا كنتم موسى داركي لا خبروا لكوليه إذا الموسى لكنا نمور خبر يارشوش اللارد وإذا كنتم يتواطسكوما كيتا توجعه فجانك أمكماك يتويلو كي تالب يتواطسكوما خطاكيه وقتلت نفسا جو صليدي وجلو نفسكي نمسو کل قانونی سو کلو سالی فنات جینات لغمی بس مکره ده مصیبتنا کم مصیبت ده قتل اگه مصیبت جو وید زغمو یہو ایغمبران شسا کئی نو علی کئیش اللہ وقتلوی او ده اللہ وعنقنو نمکل قتل بنوری دنگایش ترعون ده ماو یعنیسی ما ده قتل کئی او ده این اللہ وقتلو نو علی تا مخشل عزیب اکنا رد انی ظلم نفسی داغه پرلم هند تو کو مجنت خبر پاسو او فتنہ کو دنیا کو امتحان او حدیث ہو کہ عبد الله عباس نے سنائی نقل باندې نصائی نے نقل کری مغالبا د نصائی نے بدل سایه بس کتاب پر سیدی داري نصائی دا دماني بچاتو دا ټول صحح صحیح دي ریسه صحیح اوسه صحیح صحیح دي صاحبنده دا خبره د ایمان صحیح پسې راکې تینا څه لا نو دل کې تا دي هغه تخله سوي مجدبا انا ولا شرط کوشش غوړي دې ته مستبا يا او حاضرې ګرې دې راځیت نه بعض محدثين وايي لك تقييد ديني ده امام مسلم نن ده حافظ او ده مو بخاری شاگرد ونده او ده توهای استاد ونده نام پکېره نو ساي او څنګه مرده ده دغه تاسو خبر نه واي شهدان و دې له دې شام پراخ په دنس کې د خدا او پات رسول د پس ایمان سره کې تلل راغله ان د ساي په دې شان کې هل هڅه و دې نبرته او او په تخریقی له هغیالی فضاین بیان کوم ته مطلب څه کوئی دی کلیټ په اړوند نو دی له فضاین بیان نو چا وته دی اړی فضاین کوم دی له دمواري فغای خوایته دی د حضرت یالی د هغی مواري اړید متتوینه یو له بل ځای بل وی داغه فضاین چې الله دې کومه په کړې او ها درس په سپېره خلق بیا وی وو په شای په کټم و نو پالا جونات من الغم و نمات اعلاق حدیثویل تلطاقی حدیث الفوتو و ارتاوئی او قود خود حدیثویل تلطاقی حدیث مجید بیره و ایمان دا عبداللہ تن تبغوسو که سیخ کم ده ای ای او اسنا وقت ده صبا براشی کحیوی نخدره بطاقی حدیث الفوتو نو پالکلہو ایج دا فرعون باولی و جل ندا بکی موائے حديث لها حديث الفتول يكسر سين فارسا قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد مشعيدي من السعي في كتاب التفسير من صنعي وبرطنناك حديث الفتول حدثنا عبد الله المحمد وقالثنا عبد الله المحمد قال صنع أزل المقارون قال أبو السيدة اب قال صلى الله المبارف أن قول ترى وجل وفتلناك الفتول فطال إسترى في نهاري ابو جبير قال الله حديثاً وطويلاً نبیاء ودام اخلاس تی خبیاء ودام اخلاس تی نبیاء ودام اخلاس تی نبیاء ودام اخلاس تی وکا انہو تلقاہو ابن عباسی مما دا بلہ اللہ سی سیدیت تکلی انکا او غیری وانا عالم حبار وکا میرکن شیخ انل حافظ اب الحجار امدی موکوب نکل انبیاء عباسی ناس ما رفو حدیث مره بلکه دا هم موقوف دے پاولا اللہ ابن عباب دیسرائیلیات دی او اسرائیلیات دو دائی خبر کیکی اولی واجو نداتوی خبر پکیدی دا رفو اکوی مالی کو تو یہ تو دعوان کھا تو یہ سوکر کھوکی نپل دا حدیث سوکر روا جماعتون أن سيدون جبير سألنا البعض من جبير بقالي ستعلق النهاية من جبير وقالي ستعلق النهاية من البعض وقالي ستعلقهم أو قتل أولاد من إسرائيل وشي ولي يعني اذا يا القاده المساق بداكي او متقارب من الكرعان ولا لا او بيان بالقوالب تسيدها لكم لا او بتجيب له موته جام الكرعان جريلي ولا لا بناء على تشيري اذا لقدلكي سكرونيا المستفيده مرغدره تمكي دعم الكروطه بخصب الفا تصدق قدم تقريبتي يا كثير تمجنتا بيا موضوع شويه كده بياو شكل مسرطه لاكي حتاشي بطوركياركي كليشيلتر خليشيري او غيرها المخيوي اين اينسيودورا دغپکی ما ترسطمیش دارو خطیم دیگر فالاوی سسینا تیدا که سوکالا تی احل مدینا فا احل مدینا فا احل مدینا سوکو اطلس کالا دی سوکو اطیش کالا دی سمان وعشنیت وحد ولی اول تفارشیل سرائی گرشیل وشعیب علی السلام دا داغد الوکرد دا داغد الوکرد ماعشو سوکو اطلس کالا ماظرو تی غلد الوکی ها ولو فقرد دیگر اذن يا جليل نريد البوله كامله ايه موسى حق <تصفيق> ولمكري صاحب وخفل نصطقارا برسال حقارا دواحد ما تبرك لئي بيسا قنطا وخفل روان شخور او صاحب بآياتي روان شخور بآياتي دخفل دنخد خودت سماس ترا وَلَا تَنْيَا سُسْتِي وَنَكْلِ وَنَا يَوِنِي وَلَا تَنْيَا سُسْتِي وَكَوِنِ فِي ذِكري فَيَادَهُ اگر ذکر مانا مما یلیق بی من صفات الجلیلتی ولقال جمیلتی عند تبریج و سالتی و دعائی چکلت تبریق ہے و دعا کے خلق دعوت ترکے صفات جلیلہ اقال جمیلہ مہی روئی او ای خواد دوبارہ لا شکران تا انہو جغا دیر سر کشتے دیر سر کشتے اس از خواد حارم کم دیکھے دیں سوپر حارم اثنال تمیسر کے دیں أو نباد النساع الى الاعقابن يخفط وك blockchain هزوي 30 سنة أوذان تتقود فلوه الفونا و التجمع الشوي تعقول الاهو قويلا و أعيبكية جوارتها تصلو الد Hawber وين تحتضره لك ед cul des elle يُكسر الصرف عن عدا bagnama و гр و تضمخفция sahSU و ساركاشي كم وين وين لعلن یتذکر و شاکر نسی قبول کی او یخشا یا ویریم الیداء اللان یا قول اسی او یا ویریم الیداء اللان ویتا اممل او فلنسو قبول نفسی کی پدئی وقتی ابن یادیت راق المسلمان شهده و شهید مرده ویلی داوی لأن امید به اللہ تکنش امید داری کنا یہ او دا باتشاہ نخدر یہ او دا مستقر انسان او دا کاروتا یا مکور اما باتشاہ تخدر او دا امید تیسی بوشی باتشاہ امید به نخوان داری قبل واللہ و اللہ یرد بخامکا این مسلمان تکشم تیب شکو چی کم خلقو مسلمان نکبر آنسلیت تولا بغلتو ماریش ماریش ماریش کبیش کن بلعلا رمكيه ذلك باعمال متعاملات القرآن كي لعلا شكوك كلادع رجاء مدرازي متكلمك أصل لكا زقم مدرع أو كلادع العالم تالو خاطبتشكم استاخبركم استاده اميد رجي أو كلادع تالو دقاء برئيوم سريري ذلك لعلا ديكار كيادو خبرتاتر بلعلا رجاء تالو خاطبتنا اللاتنا استاده دا توقوين يادرس يقويني يادرعي نورات المخاطبين يقول له قولا لم يمت رادين ان يتذكر ان كان بسم الله الرحمن الرحيم اشار الى ترجمانه طلب بالله الله طلب الدراسات او باجما الذي لا يسوء في حقيقه انه هوت ترجمته هو عمل الايمان مستريق ان الله تعلم ذلك په دیوېن قاعده پکې راځه الله تعالی رمځي چې حجت خامشي باني اس وجہ ته נישט دی الله د خبري الله رسول د ارسال ما د ایتانا د بینه سیماني ولا کېږي سلام اله و اصل الله مكتبي من قال في شوي اللي برشهي ويلا الله وافاق الله الواجبات عندي بس سلام شنو ذا تركه بلشنا التاريخ غير موجب فالله تاتيكي لحقيقه الدرجه نيه مخاطفترني اكيد ان الله دريك منام قد مستقبلا او ياتي الله دريك بعض الوقت او على فالحين تا ته او او بطاقیوی او بنای زم ربا انا را خاکم یریب ان یفرع لنا تصیح زیادت او بر انتراک اذا تقب نمچه امکش من قسم او زیادت اماندو کنی امولا تبیغنی کرے او ان یتغا یا سرکشیو دادما شیو کنی او بطار بامانعی دخیل <سؤال> ویده یا وہاں زیادت او بی یا توماری زیادت او یا او وقتی شیو او پرته دې درا درای چې او شر هوسته لهوشه نو ته بیا څنګه ایران درس دار چا ملید لکافر فرمده دو مسلمان فرمده للتوئ او ما یز تحیفت او دو مسلم زبستاس حفاظ کن زبستاس مادر اصمع او او رما و ارائینا ما اصدور خبرکو علمی کلام تن توکا لکا لاؤگر دا اللہ تفاق مجدیق عطا نماتل جیل عطا یو تاکی تکوین لئیمان بخائینو و نور علماء اشاعره او حياة علم قدرات سامع وصور نوضلتا اصوع و ارارا وصل لدل آب اسم بصر صفاتان وعائقان علمي موضغلو اذا اللع صفات و تنشت خان وو يستر اسمعات او او تاستر ما اندشت او ایلا او ما عامل الله اشته تشاهد من مكة وخان دا اللعفة بلسي غيبونه سرداتك موايا وله دا اللعن دا يو خاص سفاتي يو خاص تتمعلم به اغير تغرفي سمعته فأتي اول شيء فقوله اطول رسول ربي نون دعال رسولان درابين نوادين دا الستور جرسول خصيها دا ما اصترنا نو تاستفنية فكتا عدو او رسول خلق موان دا مرسل را دی خلق موان دا رسالت بیس نوشی خلق رسالت چی نمو فرات بیس آج کلنو رسلت چی نمو رسالت خودو جوی معنا پرید را را موطر رسالت من اطلاق امن اطری پریدا من تحریره العادی دا ظالم لا سعن او غارې یې نه زموږه شاپوله ګذاب کله وای نه ګرم سرا انا ريغرا ولا تعظم ذا نوكوا اجيناك بيات ربك قام حدا ګرم وي خلق درطا درستا والسلام على من تقطب سلام په هغه چوي قطبي خيره پر یو کې ډېر نارغا دي حديثه بوله یو تمه په دې چې کاټر ست خبر کېنه والسلام على من التوحد ینبر خدا چې ګر خپل خپل له ګو نو سی ویلی سلام السلام علیکم دغه د مسجد په ځا په اړه تاریخ تجارت په نو سلام علی مرتقب دغور دې چې سلام و ركاتل ناتي تخبرت حذرشي كتاب تا بالدافئة و ركسر هنا السلم قتب و لا يرقى محمد رسول الله يرقى سلام و ركاتل ذا و اخذت برعاق المسنف بيقين الشامعين قتب و ركاتل و ركاتل و ركاتل اذا ادخال كانت ان تقول السلام و ركاتل ذا قالت العلمي او لم تبعان بحث الى اقرامت و سكر و دلتك و زنجل كذيه لقلات شبطة مولا تحرارات و غيره من دنبكيه و ب دیمی رانی شیئ کرده دا وی خدا با پلیسوکی شکوران تخورتان وی اولاقی وصالحالکسی الاختفاع ما بیم نرزلی وادم اکسافی درگیرهی الا اونساق بسری بدر کستی اتصابی کنو پستانینا ما زفر سکسی نکر کرده ناقر دکره خبرده خبرده خبرده خبرده خالده فمر بخمان ستا سوکرم زمانان ستاکو کم جادده قال الذي اعطاكم الشمس والقمر ارادت لكم كل هر يوشیتا پیدائش دارو ده هر شیدائش پر کړي خلقو یو زمينه دل شيئ اكو ته مل د هر شي پیدائش ورکوته دراز اطلع ترتيب توه وجوده توه ترتيب اوونه توه كل شي په مرتبه داخله په دا ارت کو مرتبه کې دا پرمغنيش کې دلته ما دا په دراجي موږ هر شي ته پیدائش د هر شي او کانسې چې ته حواله تر ترتيبه ما هر شي ته پیدائش خلقاته ټول شي چې احتیاج لري او كل خلقاته هر شي چا ته محتاجه ثم هذا دا خلق مانا تا ادعشو او ادعایت مانا دلائن او او خوض الحواس او او او دا اطول بکتره تا ادعا اتفاع شای اکتا دا دیسی منو تغیبتنگا لین من دوو تی ارشاد اللقه السلیم با بو سوود خوایقی هذا یا ترک انتفاع چاعتا تبعی چاعت اختیار خیوانات اختیاری اختیار من غدیق اجتماع کناز اجتماع کناز اختیار او طبعی الشای کما او تاکی بی احیوانات و رواسی و دانا باتات تی اگر کہ او اللہ بط احباد کرے لئے اختیاری نگو رئی تی بی اختیار رفا ہے کہ اللہ بطاق خبیر انہیسی بچشدیئی او دنسی بس خلقی او باسی بازی خلق تو ترعاون اللہ پہلیو واسبو اللہ هو لقد عارب تیو باسو اے عارب باللہ و دنسی آفا کلشین خلقہو سم حدا ویلی بکم این او سيله د موضوع چوي سيفد د موضوع سيله د موضوع سيله معلوم <سلام> السنوتي الذي اعطاء قدته او معلوم به فراو سيله معلومه د الله تعالی خبره بل ده لقد علمنا بالاولياء السماوات بل وجحد بها واستنكار ذلك يقين له بل وزن انه الينا ما دت بون بل عمر ګلالي ان الرسول الذي ارسل ليكون مستظف و كل يوم هذه زو سوي او د زوي دا دغه کومه د دقیقه نه بحث شنو as you know ba da یا د دنیا سره کېمو شنو دل هل واقع په دې د قانون بعد په دې صباح بحث کې دي شي بریلا قال شاند مخکنو سري شاند ته نه خیال تنگوئی سوچتا فکر تاوئی صدع شاند و مختنو خلقو یا حرکت سلعین دہا گئے جواد نیر حلس دو قطریقا عشنا بارد یا دیگی چی خالق بوسو صدیب ہوئی چی اگر موسیٰ رسان پا خبرنا نگوئی تی مادو کیل رسدل سوئید من ما شاہداء اللعید وانا زمیر حلس رسانتی فیل اجام نیر علا اترابی روائی خواد آنوننا چی حقیقت و مطالع ولنا نريد تقرير خبرك عدمه قراءه منها في سخطنا مولانا وي في نقيض تراخوس یا دغدغه تاخنه یا د خبر که خبر که بدو دونه ته د بابا دیږي خو هیڅ خبر نه ده ام بیا سقړه قطنا د جلاځه نو دا نه موسیه ای شیخه د غل کړی هغه د روځمه پر اسلام ګلونکی موسیه د پلانکې د پلانکې د پلانکې د پلانکې د ګلباشه په مخه ته دی ای ټول کی اړ دی دا ټول ته یو سره وينيش تاخذ منك داير كي البلاد فيها الاعلان الجديد اللي تتربس خاوي يخرج قال قال يقولي قال داوي ما اعتراض على الكلام هذا الموساه انت سمعت خلاص قاعدين بعد ناخذ بعد ما يجي خوي دی. دا پخې مولا څه په ورو ورو دا پخې کوله په ورو ورو یې دا په خې حاضر دی او دا دا په پخې حاضر دی داینه الله په ورو ورو انما انا عبد لا علم هه لا ما علميه ول او متعال في الرساله خو خيار سره خل د ذکرې دا یو شګر د بلوچستان پاک درخه په شيرږي اما ري سبق یې ترجمه ممکن و نو کتابونه یې نبيعوا يتبويغهم كوهم لذي نقل عليهم يقولون حق بي رسول ده الجنوات ترى شو مشركان و مشركان ده تبويغهم ده قولي امانيه لا تبويغهم و ده تبويغهم حق بيان و مثلا بيانات و درائب خلق و مشانهم الى بحث مكواه تكون صار ترنات لا خلقشه لا تبويغ خلقه فتطور او ده بياني مشركان و ده نتعاماهم بي نبيع بساك نو مې ورته چې ورته کار م وکړ کار م وکړ په لکه لریه دا دني دی خدا نو نو مې ته دا چې ما له څن ټپې را موږ هم ځایمو په دې را کاوه دا ورځ چې دې یو نه وتقوم كلامني استاذ لا ترى تمام راجع المسلمان كان دي شيء استاذ انت انت بتطلع بتجيبها عين كنت وما بقى كل ده الله <سؤال> مكان الكون تابع المغامر يظهر وَلَعِلْمِ بِأِحْرَانِ مُقَالُونَ مَا جَرَعَدِينِ فَرْشِينَ مِنَعَلَى مَلَا سَبِينَ دَقِهِ اَنَا مَا يَنْسَيْسَتْا عَقْبُلِزَهُ تَعْتَلَى خَدَرَهُ او او فی کتاب الانداريد اللہ سلامی او تیب تا کتابی ثابت تیت جلوکیگی او لا ذلو ربی مرز و ما خطا کیگی و لا انسان جیره یا خدا دا اللہ کلام دے اللہ شکو گلا یا دا موسیٰ علیہ السلام کلام دے موسیٰو اللہ دی جالکو اگر دا صدفہ را مک مہد المہد مہد تیزنے مہد تا اثر تے وہ مہد تیزنے اب یا اس دی اسم اللہ مالیو حد سبیجی شکم شیئر خلق پرائی دا ناشین دا فائے گی تا سوئی مہد مہد تا سما زانگو ہوئی ہوا غیق او دیع دردی که انا پر مهد بس طاقا و طاقا لیزمکتا مهدنو ایلی شیره خورک خره ایتا نحاب اقسل نحاب او مهد مستا دا ذکرم چی بارکستان دی مهد ترکا مکم سباح اشتره نا ذکر روحی ملوز راحت دا ملتا لیمارد السبیه المغررات حوالاو کچا سطیان لا مِنْ تَعَاقُبِ الْبَرَزِيلِ وَالْفَلَارِ وَبَادَةِ الْبَرَزِيلِ وَبَادَةِ لَكِنْ ذَلَالِ بَارِزٌ مِنَ السَّمَائِمَا يَنقِلُهُ إِلَى الْأَسْمَانِ مِجْهًا بِهَا أَوْنْهَا مَا أَنُهُ فَاتَنَ دِيُسُنْ تَلُوبُ وَنِي سَوْء أَزْوَاجِ نَفْسٍ مِنَ النَّبَاتِ بِجَدَمَا ذِي مَسْلَكَةٍ كَدَأَ الشَّيْءِ وَتَمَثُلُ مَسْلَكُهُ وَسَلَبُ مَسْلَكِهِ أَلَا قَدْ يَبُوقُ أَثَرُ فَائِدَتِهِ أَوْ أَلْبُ أَثَرُ نَقِشِ فاتح دم الشعير ومسؤول مصنف نقال شعر هو في السلسل عادق تعلق إذا أصباب مستعمل شيء شعر هذي لذلك حسن من الله وداع بها ما أولاكم هذا غير ذلك مدرية وغير من السلف الصالح لكن لا يؤثر إلا بذن الله كساب الأصباب سبيل ملاتنشو محصير حقيقي الله ملي فاتح دماغ ملا وقيل به عنده قدر شعر ومسؤول مصنف شعر تای بوکی کله خطه ولشتي د ورته سي زل نشتري خو د ان عادت ته خل او بسکوس کی نو څنګه ماشي دوری خو لري موشي دابغه اشري ما تستخو ابي دي تمسلك ته لو ازواج مخصاب من نبادن د بغاذرنا شطا پراګندا شطا متفرقه يمشتي چې کله په قواین په دقیقو کتابونو موبایل مسائل شطا مسائل متفرقه مسائل منسوه دی وایي صحیح پای واری مثلا یو عنوان کو دې کتاب او دا ری هر څه یو مطلب خاص شي دا ری هر څه مطلب خاص شي دا ری مطلب خاص د شي دا د راوندې کار لکه اوخه یو معاشره شي یو راوندای د ګریده کو صحیح وډی کنه څلګ مش دیویا کاری څنګه تا شتاو شي او بیا دې کتاب یو کتاب وي سأ Segreens l�ver inhalingية هي التي أذكرها يا يا أبوا الخامس لنا بني سيضيغ قد تص Gall差 فيها ليس يومовой أرج parole ها تcake منذ المفعلين جنس أو عشر نختلف وقت بصعت مختلف نختلف ثالماس والored والرن والقف فیدی بدلی، بدل، رنگون بدل، موین بدل، شکلی نو بیانم حیاناتا بکورا نکلو خورایی دلتا برسی کار رو باسکا مفتی او ظلمان خبار اکڑی دا سیسیقا دا امر حاضر ایشی مخایر خوزی نکا قلتا برغم برکولا زمان او خوزش کنو دیتا خدا رو ایملا تاکو داکو مفتی همی نو اکلنا لهم قائلهم دارتا مویو چه خورا وراء القراويل انا عامد اختل شاع راي ان في ذلك المذكور لايه من متقين لاولنها لفاظ دا قانون دا دانو دعاقه دا معادن يجمنا عقل تنوي ذكاء عقل بندور في ذبات البتبانه بقدينا نعقل هم حجر وتحمل شيء او حجر ضاره بندور في عقل اقال تني كل تويل قدي بندور حجر بندور في لهي بنتول منها خلقناكم بذمكن فذاكرجي ومنها فيها نريكم فديق فتا دوار پای راکو دین مبا تو بو تو کرم کرا بنت ذا غو داوی حدیث شيکای ابن كثير شييران مر خدا کلمہ خاوس ورستی او دغه شانته پر قبر الوه ومنها نخرجكم هر پوته خل بود ده څنګه لا फायदा هاي او چرته وزي پاوتا ده څنګه لا برابر وي پاو نو موږ هرګې د نوې ټکین خارو غوټم او نوې دقدر کې ویټوي او ته خارج من مي ثبوت ته شته ته راتنه نو دې خدای دې زموږو ته پادې لکه انت ما دا د تمثيلو خلګي بوځو دي نو موږ څنګه وکړو حا <سؤال> ګور دا نه کېدای چې دمګیان نه دا نه تو سره او <سؤال> څه ما ته غوډي سهو دې وایو حاو دا موله په پادر کې اچو په چا ته چې ما او د ښاینو د اذان د په حاله بیا <سؤال> ته طلبو او د دې داګانه به ذا دينا سلطة يضايقو ذاك ميندى قيزارة قيزاريو او غزاتي بوزاكيجن دي خاونا قيزاريكيجن مطبط الاشير دي رزاو با خلافنا لا اندهي اطاليكي ربالة ومينها ونخبكم لين مطاطر وباسو ستاك موضوع دا نور دل تضياتك ولقد اعطينا ولقد اعوذينا في آياتنا خودلوا منك حکایت اخلاء اجمالیه د موسی علیه السلام د قران متن سي ته برشيری ان الله خامطقوم خا د براون تا اياكنا موږ ته وړي د السلام ته ياباني خلي ناخذ قدرت د توشي موږ د خلائق له خاماته جوصه ويختي ولاو خلي يا بكله د يي او يا اتيا غبي لا غزيدا چانه څنګه دمکه قوتي قران کوم توجلسه دمان دکړي او د کمالشه مونږ دی هرغو تقریبا 20 سر کې ما شموشو الله ولو ته راوې کوم مثال په خلک تقسیم دی لګې وایي تاسو کوله بڅکې باندې کول ته په دې کې نه کال کوه دا قران دی او دی زده سره یې او اسرائیلیا لا مصدقون ولا نور دي ټول دے والا اخطاءن حکایتو علی اسلام تن خلائق ممالی بن حذکران ما حنا مانس این حلو ادعو بچکم شایدی کری اقوائی نور پسی موائی حلو دیر قدرس ہوئی فکر زبر و تقزیبو کو تدین اخو و آبائن کارب رس قبول الحکم قالو الی آجیتنا تم تلاغلے تکر دنا چه منگوبا سی من اردنا دا خبر دنا دنا بیسی حر کا تکر جایبو منتا ماری اے موسا ایتا لیاحمل قوم الاغایت المقد لموسیٰ چه موسیٰ فیٹا نئی موسیٰ ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا نخلات تئی اوو تنظرنهما خلق ورئیتا خبر فوری گئی خلق ورئی گئی بی ابراد انم الخراج <سؤال> بالخف وتمت وكان وطن شري عمان يجمع كل دينامكيا حتى الضغوط لا تجد استمرادهم لذا فخلقت علاش ويطالب بمراقبه والمخاضه دي اي كوشوشو كي اذا موسى انقلاب ومطالبه كي اذا جادراتي توديوشي انك قامت خطوتك تسير من سيده يضالكي هل غضوب بينك ومكي وبينك لقد ضمنت موعدا وسامنا بوعده يوزين وعدي يا زمان دوالي کمت در به زمان شی زید و زمان دوادی یا زید دوادی لا مخلیه چونت خلاف نحن منجا ولا انت نضر بو استوالت تر لا کار کو سی نو یذ لا کار کو با کار به خلقتا سی گوری زکم گوری نیمه ده ده توهرا ده تو کارگی مکان همان سونت منصفاً باين النا و باينك موسا الاسلام تباكم ديكو سيدو اقا يو باينك تراجع او زل فضل ديكو زماء اصطاق الهمان كيو با يو دي در بي مكان سوا يو ترجمه ما سوكو مكان سوا حموار ازمك الى مكان سوا حموار المكا کن بي کاروتو كي بامنمي دي رخيطو كي هم نمي کن بي مو كي هم نمي دو ترجمه او یو پکمر سیو مکان دی کی مون برابر بار کیو زست یو کشم پکې نهي دا راته و دا کشتی یو مکان دی چې پکې تو خلک طلابر پکې نه سو کال موږ سر مو اله کومو دینه زه وی یو دی زمانه ورځ د دوه ورځ د دقایق د دكتر یو معید کال نو د کلام دا د تکو دغه له نیلو ورځ د نجد او فرده بلاء خبال خالق موازگاری نبا تو کار خانو توجیل نبا دوکان توجیل و فطور ترسل او دماغ روز او خالق مجال حادیده نو دمونسا الالسلام دقا مختصت او شد خبران خفلالش او شو اید خالق اومدتیوی خبرک دکو نتتب انکو کلا اس بکر او خا کلا اس بکر کنی بتترور لکنی تخبرک او زبرکو دې موږ د ګوت کې بهینه کوي یو بل په پټ ډول دا مراجعه څنګه جګاون ناتو اکاره راځي نو د پنیو وزینه تي وخت تاسو زمونه تاسو او د صاف دیني چې ما دې د کسې استلشهوي یا دې شهوي کوه کوم دی وې دا د صاف اجا ما قیدو راگوان لیکن اختل تطبیر سوکوئی دا ما ایلسنا سوکوئی اختیار پتل اپیرانو یا مت او چیر ما یقین بھی نہیں تل تطبیر راگوان کو یعنی کم شمش دے تطبیر دارے کئی جاتو دران سم ماتارا غیم وعیم اوکو تنو سا حال اکراموی غیلکن حلاکت پیتا سورت لا تطورو الله درم مدرد اللہ کبھی بند درم مد تَيُوْسِ لَكُمْ تَبَابَ خْرِيطَاتُ بِعَذَازُ بِعَذَابَ بَنِ اِخْتَوَانِ وَقَتْخَابَ لَا اُمَيْدِ مَنِ اُبْتَرَا خُوشِ فَأَلَّا دَرَبْدَا غَلَا اُمَيْدِ تَتَنَاذِهُونَ جَگْرَ اِخُرُقْ سَاحِرَامُ اَمْرَهُونَ قُفَلْقَارِ جَرْگَتَوِ بَيْنَهُونَ وَأَسَرُونَ جُوَا ب ری بوشی تی که تی المعارفی و تجدا بلو احدابا قولے دقوائن آگانو لمنی راو اختولیش ستو سرے زمسرے ما خبرم سنقی سندقو و افر النجوان پتجر گئی اوکر اقایوئی ان حاضان مساہرین نیو آجوام اگر جایدگرانی ان حاضانی ما حاضانی الا طاہرانی این محبتشی ندادشی او دعمل قطب کا اولام قارق کا نما حاظانِ مردی دادوارا بساہرانی لا قمانا اِلَّا تِب کوتیاں گئی اِلَّا ساہرانی یوکی رکھو کرا دل لے اِنَّا حاظانِ لَساہرانِ اِنَّا حاظانِ لَساہرانِ نبیاء دائیت راج اِنَّا خُشکندِ حَرَّ اُلْمُشَبَّعِ جَلْ مِلَيْهِ نَوْحَا غَيْرِ بیا او بیا د در هغه او بیا په خبري تو دا نه ته مشرې دا غير طالب يا هم څه خلک ته اين په ماننه عنجوري نور ته کې جوړي سو پر شان راغاسي ان هو هازان لظاهراني اڅک اين ان هازان لظاهراني به هر تقدير غبلا بلې خدنت کو اين هازان ما هازان الا ظاهراني او ورته تاسو با دې خپل بسیحنی ما فجار نخبر بانده فیس هوا خط مقریبی طریقه بکم اغد لارستاسو مدرستاسو المثلاتی غورا دی مغول طریقی او ناکار طریقی اخلی نداخبری بلد طریقہ افزلا دا افضل فا اجمیو قیده هم راوین که اختل ثم اتولا <سؤال> شیط سبتا سبتا وزی سبتا مستقفینا سبتا وزی ویسوک ویو یا ذران سوک وید ویدش ساہران او دیو وی قوض لایمی وی مبالکہ زمائی دنو با لگو تن دیروانو والله آدم ارسو بچرا وید وقت اپنی حل جوو کامیاب اوزو او غالش قالو یا موسف اے موسف ایمان تلخیر تیو يا في متعدي لازميكا يا دهو الزيوقار فوقا يا دهو الزيوقار متو ترى في المتعدي لازميكا نفس القلاصه يا غور زول كو يا غور زول كو سوف بحث مقرو ده مختار مطور واحد كلفين متعدي لازميكا احد الغول او ياخذ عوده يا غور زوال الفالي امن بغور ذكر وين ما تكون دا خبرې ولې سو کوئی عادت کوي مراتب خطر فکر یا پروا د نساتو د ریګورمنه نک حقیقت روسته کېગવાન ثاني واي موسی بل القول تاسو موځوي بل توي تاسو کوئ یو خدای مطلب شو چې دځه کوي یو نما څخه پروا نه شي کته چې مخ کې به شي کوم څخه پروا نه شي او دوینګا د قریب کې د حقوسی وليه کې دی چې په هرشي مګګونو ورځوي او دې ورګونو ځکه به هېواد ترشي نو خلک دې ته هرڅه سمون وایي دا کړنه چې وې او خلک دې خبرشي خلک په حق وایي ځکه یو ورته خلک دې خبرې کړي اعتراف او سحر جادو کوي سحر کوي سحر ناروا کوي وافسکه له بعدهم دا امر منو چې مستند مستند فحملوا ذلك المرك الوعيد نفسه لذلك جواب خداشو قالوا بده نو کېدل شي احتمال طه با وروسته سره یې ځان د حق کېنه یو طریقو نو وکی کنه نو تاسو وګورئ چې په یخه فإذا حملوا ناجهل رصيد حري وعاصيهم سغان يفجلوا تخيال ثلاثه يره بظطه منتحل د دې سياب بينا انها تصادق منجوته تنیکان صالحانمان صحر اثر قرائن و اعنو يخیل الیه من صحر ان انا تصار فموسا مطرور سمچه فرمال خدا من دا جادو خرمان صحر شو فلتنا ترور دا پا کسن شوئلے شپی غمبائبان چنگل ترور پاکسر دا آغا شید موسا علیسلام پر اپی خونا تاوئی را تا حیران دی ماریا آقا ای خرار شیلی بگتا ترگل فا او جا موسیٰ سلام السلام یا ایجاد علی اخبار خیو فتن پتکرا پخفل نفکی موسیٰ علیہ السلام یا شاہ موسیٰ ویلی یا خود ترگید بشری تقاضادہ چی انسان تشحال پیش رہی یا یا رہ دادہ دا چی زمان پخور وچا تحقیق نہیں تھے او دیجا قبر یکی متصل بخلق منعول کل نالا تخف یرے گمو تو اللہ فی. وشوي على تطريج لألّا نوم دي لألّا نوشونا أقول عليك في مدردي ويقعو بس دا سورة سورة غالك من يخبرين بس جراجون أكين وبيادة جعبون أكين دا بار درماريه تفضل او تشاطرين بحثون نفسي ولاني غوث نوم دا شكي ويقعو دا نوم سنجلي مطاريه بحث نكوي أبو بحق كولو وش أبو الحرب بغنو لكوهي ش أبو البركات قينو ونرشغل ش أبو الحسنات قينو وياق نكوهي مولانا الدول حجر أبو الحسنات وطلعاوك يوم رئيلا علمو أبو الحسنات بل قولو البركات شابتنا أبو الحرب أخو الحرب أبو الحر. الحر. مالا او انا او چطورش ای صفت دا اللہ ام صفت کیا دیشی دا دا اللہ صفتی داستا ایسی بید راقا کنگی اسی خبری یا خبر جو رید شاہ او تا تبا و القی ما فی یمینک تبا غالی بی تعالی منو چکمانی فالی و القی ما فی یمینک سطا فری خیلاتی سی داوی محبت و او اغا ما فی یمینک تیان جامسا داوی حراف تا تبا لگو داو فلقف بِالْحَتُ بِيَتْ عَوْ بِالْفَتْ تھیر باقی ما تنهو تب تلیروا ما تنهو اننا ما تنهو کہر تاہر بیسکا لیکل تتبیر دا تاہر بے دا جنس تاہر والا جنس تاہر او نکاوی آنسان خیاس و اتاک خمد ایک جراغ ہر بے جراغ نو بس ادر کامیات نئی کدین داوہ دا تیغم برے کے کرسک اور جنس تاہر او اردو ساہران سجن سجد فيتعذب يقياد دون تقيد يشاركك صديق المشاهدون طاقه بيانو باختيارهم بی حتى وقوعه ويدهم الطريقه بالاروند دي اسمها الله وتنويته سو وندرف من اريد اسلامك ساعد داندي وما قام جنت ياندي قالوا امننا برب المساواه ان المساه من ايمان رب العالمين قال من كنتم تعرفون تؤمنوا برب ولو بدر مسترخه ذلك وجاء قبل قادركم فخالكم جماعات تجار تاي ما في العلاج كريم انه بيتكذا المسل الكبير مستكم شغله العظيم كنت انكم به واستاذكم تاسكا فمشرف الذي علمكم ستاتس يحب الوس بطريقه شغل عن ايديكم ككم لاستمطاطه وارض لمقتضاه من خلاف الدل بتاعو هي ترى وتتغير لو نغير بل نغير ولا اسلبكم انكم ظلمتم انفسكم في جزء الاخري فستقيمكم بيو ولان ضمن كمبريه تركي لغير باكستاني بردمه وفي تقدم شو لاود به زارقم على عاشو جابو توفادي شي نوفي عاشو وايسته كلمه في للثلاثه على تقوم عليها زمان بديل تشبيها لاستعماله على لاستعمال من مظبوط ولما تنعسو تصف ذكر جو يا تصف ذكر جو كي الا أينا كم يطماب موساتي أشد عذابا سخف عذابتي وأطهى هميشاء عذابا قارب يلي هذين لا الزرورة